ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دی سورت تا سورت الفرقان ویلی کی گی آو دی سورت یاسین نرسلی نازل شوه دی بیتالیس نمبر سورت دی یاسین اکتالیس نمبر سورت دی آو سورت الفرقان بیتالیس نمبر سورت دی او اودیتہ ترتیبی نزولی ولیکيږي اډويم کې سم ترتیب ده چاګيتا ترتیبی مسحفي ولیکيږي ترتیبی نزولی معنی دا ده چې نزول اعتبار سره د کوم سورۃ نه نازل شوه دي نو نزول اعتبار سره سورۃ الفرقان دا صورت یاسین نرسته نازل شوه ده او دویم قسم تردیب ده چاگیتا ترتیبی مسحفی ترتیبی قرآنی بے لے گی گی یعنی قرآن کی او مسحف کی دا صورت دا کم صورت نرسته ده ظاہره دا چه صورت الفرقان د سورت النور نه راستې دی او سورت النور چې دی نو اغا 24 نمبر سورت ده او صورت الفرقان 25 نمبر صورت ده او بیا دی سورت دا چې سورت الفرقان ولیکيږي مدعا وځوم بالکل واضح ده ظاهر ده او باهر ده اګهدا چې د دې سورته په ابتدا کې لفظ د الفرقان فرقان راغلي دي تبارک الذی نزل الفرقان مدا تسمیه د کل شو په اسم د جوسر او جوس چې دی نو هغه چون چلمني آیات کې راغلي دي په دغه واځه تمام سورته الفرقان فرقان ولیکيږي او بیا فرقان د دا دا فرق ناغسته شوی دی فارا ق فرق یفرقو نڅرین سور باب نه دی په معنی ته جدای رازی داتا سورت دی چې د حق او د باطل په درمیان کې جدای راولي د حلال او د حرام په درمیان کې جدای راولي د خالق او د مخلوق په درمیان کې جدای راولي او د مومن او د کافر په درمیان کې جدای راولي د مسلمان او د منافق په درمیان کې جدای راولي او بیا سوره الفرقان مکیه سورته احکام القرآن کې لیکي امام قرطبی رحمه الله كلها مکیه عند الجمهور جمهور علما لیکي چ سورۃ الفرقان مکی سورۃ ده په دې کې مدنی آیاتونه نشته ده تمام سورۃ مکی ده او د د زمانه د هجرت مخکې نازل شوه ده عبد الله ابن عباس او حضرت قطاده د دواړو بزرگان فرمایي چې تمام سورۃ مکی ده ما د دریو آیاتونه چې هغه مدني دي معلومه ده چې مکی سوراتونو کې مدني آیاتونه شته دي هغه درې آیاتونه چې دي هغه آیت نمبر 68 آیت نمبر 69 او آیت نمبر 70 دا درې آيات نمبر اتاسات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما بأور بسيء له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا إلا من تابا وامنوا واعملوا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ددريعتنا حضرت عبد الله ابن عباس او حضرت قتاده عبد الله ابن عباس سن 78 هجری کې وفات شو دي او حضرت قتاده رحمه الله 117 هجری کې وفات شو دي دا دوه علماء مفسرین د قران فرماي چې د صورت الفرقان دا دري اياتونه چې دینو دا د مدني دي او نور تمام صورت چې دینو مکی دی دا احکام د قران کې امام قرطبي رحمه الله لیکي او امام قرطبي رحمه الله 671 هجري کې وفات شو دی او بیا بعض سوراتونو کې چې چون کې ناسخ آیاتونو مې او با سوراتونو کې منسوخ آیاتونو مې نو امام ابن حزم اندلوسي رحمه الله دا کتاب دے آئی کی لئے کی دو دی چې هغه ته اننه چې هو المنسوخ وې 아이ګل کې چې دوه آیاتونه دي سورۃ الفرقان کې چې هغه منسوخ دي یو آیت نمبر اٹھا ساٹھ دیں والذین لا یدعون مع اللہ علاہ آخر ناسخوهو اللہ من تابا و آمن و عمل صالحا ناسخ چې دیں هغه ورپسی آیات تے اللہ من تابا و آمن صالحا او دویم آیات چې منسوخ دیں اغده و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما دا آیات منسوخ شوئے دے بی آیت السیف دا دو آیاتونا دا سورة الفرقان منسوخ دی او نور تمام سورت چیدین محکم دی بیا فضائل د سورة الفرقان بخاری کی مکرر روایت تے غالبن سنور مقاماتو کی امام بخاری رحمه الله دد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کړي دي او مسلم کې یو ذکې دي عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چه هشام بن حکیم رضی اللہ عنہ موسک او موسکی سورت الفرقان لستم او په دغه لوغت لستو چې کوم لوغات کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نو издګړې او هشام بن حکیم رضی الله تعالی عنہ په هغه لوغت کې قران لوستو چې کوم کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا издګړې عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں وی هغه په مسکه او فکیت او سام روحو په صلا وی ماغه په مسکه پوکاو خریبوا چې ماغه باندې حمله کړوې په مانزګه لیکن فتصبرت حتا سلم وی ما خپل ځانټی کو تر دې چې هشام سلامو ګرځاو او فل اببته برضائه اومد صادر نه جوخونی و دا ګروس اختلاف دي د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی او د هشام بن حکیم په درمیان کې او وجد اختلاف چې دین واګه عدم علم به زکاکم قرات او کم لغت کې چه عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہو قرآن لستو نو پا آغا لغت مانی حشام نو خبر او پا کم لغت کے چه حشام لستو پا آغی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہو نو خبر نو د اختلاف اغا عدم علم وجوه الاختلاف دا علماء پا درمیان کی اختلافات رازی دا د اختلافات اسو وجوہات دوی اغاز سورۃ الشوراء کې به ان شاء الله بیانوم تاسو ته بیان باغ اختلافات چې یو انتخاب چي دي آدم علم دی عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي فلببتو برداهې حما در صدر نجونی وو امرت من اقراک هذه سوره التي سمعتكم تقرؤوا ذا پكم لغت چتلولي او تعالی ما قرات اورید ذا قرات تا چا دی هېشام فرمایل اقرا انيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حشام رضی الله تعالی عنہ فرمایل جما دا پدې قرات نبی کریم صلى الله عليه وسلم قرات کړې دي مارتوي د الله دشمنو دروغ وای نبی کریم صلى الله عليه وسلم خو ما قرات کړي دي غیر ما قراته غیر دا غینه چتلولی عمر سے فرمای فنتلقت اقوده ال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ما ہشامونیو او رحم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم راور راورساو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو میووی یا رسول الله ما دی فلانتینا سورت الفرقان پا قرات اوریده لیدې چې کوم قراتامه تن دې کړې نو نبي كريم صلى الله عليه وسلم هشام ته فرمایل هشام تو, تو سورت الفرقان ولولا داغه سورت الفرقان چې ده باغه لغت کې شروع کو چې کوم لغت کې پیغمبر نا اوریده او بیا عمر صاحب ته ویل چې ته سورت الفرقان ولولا داغه سورت الفرقان ولولا باغه لغت کې چکه ملوغت کې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه اوریدل پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایل قذالک انزلت دا شانت د قران نازل شوه دی ان هاذا القران انزل على سبعه احرف فقرا وما تيسر منه دا قران په وغه لغتونو نازل شوه دی کوم لغت چې تاسو ویل اسان وی لغت کے قرآن دا هغه نوكتب قران لول دا سنت یا راغله امامي بخاري رحمه الله دا حديث سلو ورو مقاماتو کې نقل کړې او امامي مسلم رحمه الله په یو مقام کې دا روایت نقل کړې بیا د سوره الفرقان مخکني سوراتو سره رابط په یو سو وجوه دے. اول دا چې مخانی سوره کئ یعنی صورت النور کئ د شرک اعتقادی ردو دلته ک الله رب العزت د شرک فل برکات تردید کئ جلال د شرک فعلیم ابددا اودم دا, دا چې مخانی سوره کئ د منافقین قبیح صفات الله ذکر کړل او داغین اللہم امان عدو کو اس پدی سورت کی صفات قبیحہ اللہم دا مشرکانو ذکر کی بلدہ چی مخقنی سورت آخر کی الله عظمت د رسول ذکر کرے ہو آیت نمبر چون سٹھ کی لا تجعلو دواع الرسول بینکم قدواع بازکم بازا اس دی سورت کی الله رب العزت زجر <و> بر کیه خلقان چې کم خلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره استهزاء کوي <گئی> آیت نمبر 7 کې وقالو ما لی هاذ <حاضر> الرسول یاقول دعا <و> ما فی الاسواق بلدا <باللحنبو الازد> چې مخکنی سورۃ کې الله رب العزت صفات الحسن بیان کړل <گلو> صفات قبیحہ الا مخکنی صورت کې ذکر کړل صفات قبیحہ چاغې نه خپل ځان بچکول پکار دی د سورته فرقان کې الله رب العزت صفات حسن ذکر کړي دې مقصد لپاره چاغې اختیارول پکار دی او هغه سره خپل ځان مزین کول پکار دی بلدا چې مخکنی صورت کې د غلط معاشري رادو اغه معاشرات پای کې تهمتون لګي پای کې جناام وي اپای کې پپادګامونو نفسونو باندې تهمتون لګي دا غلط معاشري بیان وو په دې صورت کې الله دا غلط ياقيدي ترديد کوي بیا داوندو صورت اغه دو خبرې دي یو رد د شرک فل رد د شرک فل برکات اداه حقیقي په دریو آیاتونو کې یو آیت نمبر 1 تبارک الذین زر الفُرقان علی عبده آدویم آیت نمبر دس تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیرا من ذالک جنات تجری من تحت علنہار آدویم آیت نمبر ایک سٹھ کی تبارک جعل فی السماعی بروجا و جعل سراجا و قمرا <ملیرن> نو د داوی رم باندې حساب چاګې تللې کېږي رد شرک فل برکات دا په دریو آیتونو کې وینې آیت نمبر 1 آیت نمبر 10 او آیت نمبر 61 ادوه مېسه داوی آیت تللې کېږي مسالې د ختم نبوت دا بیانې کې په دوه آیتونو کې یو آیت نمبر ایک کی تبارک اللذی نظر الفرقان علی عبدی ہی لیکون لیلعالمین نزیرا لیکون کی زمین راجی دے عبدتا او عبد نموراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او عالمین نموراد ترقیامتا پوری تمام انسانان او جنات نمطلب دا دام نمطلب 제 نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر قیامت پوری د تمام انسانانو او جنادو دپاره نظیر ده لہذا د بل پیغمبر را تو ضرورت نشته ده او بل ایت تصور هي ایت نمبر 51 بین ایت نمبر 51 ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا الله حکم غوخته وین موږ په هر کلي کې یاور کولیږلې چونګې مخکني آیت کې الله د باران تذکره وکړا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته د باران په شان لکه څنګه باران هرځه کې موږ ورو هر کلي کې ورو دا سی با مونگ هر کلی کی پیغمبر لے گلیو. لیکن ها فیدا و با کیوا زمان بی تا مانی با بوج دو نبوت کم شیو. لیکن مونگ دا سنده گڑی اصل مقصد زمونگ دا چې چستان عظمت باقی بادی او تخاتم الانبیا و گرزی او چطه موجود جینو بل پیغمبر بند رازی ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا مدعياتم ختم النبوه ما ني دليل ليه بیا خلاصه سوره الفرقان سوره الفرقان كشف ركوكاني او 77 اياتو دي او 872 د صورت الفرقان د کلمات تعداد دی آٹھ او د حروف تعداد دے تین او بیا صورت مشتمل په پسلورو بابنو قلنبانی باب آیت نمبر ایک نا تر آیت نمبر نو پوری فظلو فلا يستطیعون سبیلا پوری ددی باب خلاصام قلنبانی آیات کی دو خبرې بیانی یاو د آمد صورت چې برکات د الله په اختیار کې دي تبارک الذین زر الفُرقان او ور سره بیانې کې دویم آیات کې تصرفات د مبارک او تصرفات هم الله شپق ذکر کړي برمن تصرف الذي له ملك السماوات والارض دائم التصرف ولم يتخذ ولدا او دائم التصرف ولم يكن له شريك في الملك سرم تصرف وخلق كل شيء بِنزم تصرف فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا آو رمبنه تصرف چده نو نظر الفرقان على عبده رمبنه تصرف نظر الفرقان على عبده آو دویم تصرف الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او درام تصرف ولم يتخذ ولدن، سرم تصرف ولم يکل له شریک في الملک، بنزم وخلق كل شئن او شپاقم فقط دره تقدیره. دیتے علی کی که شپاق مبارک، او دا حقیقت کې بیا دا سورت دعوید پار شپاق دلائل لی. یار پس ایت نمبر 3 کې رد د شرک په اوجو هي ستو شپه اوجو په الله ذکر کوي او رد د شرک بکين ولمنه وجہ لا يخلقون شيئا ذم وجه وهم يخلقون او درما وجه ولا يملكون لنفسهم ذرا ولا نفسا او سرورم وجا ولا يملكون موطن پنځم ولا حياتن او شپگما ولا نشورن بیا ور پسيات نمبر 4 اور 5 کې زجر دے په انکار د قران او انکار د قران چې دی هغه حقیقت کې تراजात ستې دي د کافرانو په قران باندې چلون باندې اعتراض دا چې قرآن ته دروغ وي افکن کذبون آدَم اعتراض دا چې دا قرآن د تزان نه جوړ کړي دی اعتراض دا او اعانه قوم اخرون چې يهود د مدد کې نعوذ بالله او سلوم اعتراض قرآن تبه نسبت کوش دا اساطور الاولين دی دا دروق و کسی دی دا محکن و خلقو او پینزم اعتراض اكتا طبحا چاند رسول لکل دی اوش پاقم اعتراض فهيتم لاليه بكرتا واسيلة چه املاك يدهش پا دمان دا پا وقت سباك گه او پا وقت بیا ایت نمبر 3 کې د مخکنوښ په اړه اعتراضونو یو جواب وای او دا جواب په حقیقت کې صداقت د قران وای قل انزله الذی یا لم سر فی السماوات والارض انه کان غفور الرحیم بیا د باب اخری ایتونو کې ایت نمبر 7 آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 دې کې باندې کې زجر په انکار د رسول لکه څنګه قرآن باندې د دو اعتراضونه وو متاسه په رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې هم د کافرو شپګې اعتراضونه باغ شپګې اعتراضونه چې یو اعتراض ما لہذا رسول یاکل الطعام خوراک ولېږي والدرام اعتراض و يمشي في الاسواق بازار توليزي والدرام اعتراض لو انزل إليه ملك فيكون معه نظيرا دي بشري رسول سرا کم كم از مشير او ملگره چده نو اغا فرشته بقار او سرم اعتراض داو او جلق إليه کنزن دسر خزانن اجتیمال لشتده او تکونو له او تکونو له جنت یاکولو منها دا پنزم اعتراض اوش پاگم اعتراض ان تتبعون اللہ رجولا مسحورا اخیر کی انظر کیف از ربو لکل امثال فدیکی بیازا جرده داشوه مختصر خلاصا دولمن باندې باب تبارک الذیم نزل الفرقان علی ابدیه ليكون للعالمین نذیرا ولمن باندې آیات دې د سورۃ الفرقان الله داود سورۃ ذکر کئ چې تمام برکات غوریم دا الله په اختیار گدی او اصل مقصد چې ده نفی ده شرک فی البرکات تا چه برکات ورکولو کی گوری اللہ سرسوک شریک نشته دی او دا دعوال اللہ رب العزت ده دی صورت بدری و مقاماتو کې ذکر گئی لنبنه مقام دغی ده گئی ده تبارک اللذین ازدر الفرقان او درئیم مقام چې دے آیت نمبر دس دے تبارک اللذی انشاء جال لک خیرم من ذالکام او درئیم مقام چې دے آیت نمبر اک سٹھ دے تبارک اللذی جال فی السماعی بروجم و جال فی حاسراجم و قمرم منیرام دے درئیم مقاماتو کیا دا مسئلہ ذکر گئی او دا گورے تقرار نه دے بلکه بنی تبارک الذی نظر الفرقان مراد چ دم دینی برکات دي دینی برکات زکه برکات په درې قسم دي یو قسم دینی برکات دي دویم قسم دنیوي برکات دی او دریم قسم اخروی برکات په دی دې آیات کې الله رب العزت دینی برکات ذکر کړي او ديني برکات الله بياني دعا یو قران ادم معلم د قرآن. قران هم ديني برکات ته او معلم د قران چې دینو دان دا ديني برکات ته نو هر کلا چې معلم د قران وینو متعلم د قران به موجود وي کنه ادم کیسه د دنیاوی برکات دي دوه پرسي آیات کې تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانهار مراد داغینه چ دونیوی برکات دي او په مقام کې چې کوم تبارک الذی راغله دي نو مراد داغینه اخروی برکات دي او بیا امامي فرار رحمه الله الیکین تفسیری بغوی کې چه تبارکه ده فعلی مازی ده او ده برکت نمشتق ده پمانه ده تزایده پمانه ده تکاثره او بیا پا مخلی چې چه تبارکه و تقدسه ده دواره هممانه بی تبارکه لذی برکتون والا ها غزاته نزل الفرقان نزل ام اندا نازلول تدریجان تدریجان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم په سیني باندې لګ لګ قران نازلول نزل چراله غلې دې لګ لګ الفرقانام فرقان د حق او د باطل په درمیان کې جدای راوستون کې کتاب دا س کتاب چې د حق او د باطل په درمیان کې جدائی راولي دا حلال او د حرام په درمیان کې جدائی راولې دا خالق او د مخلوق په درمیان کې جدائی راولې د مومن او د کافر په درمیان کې جدائی راولې د جنتی او د جهنمی په درمیان کې جدائی راولې مراد د دین او دی او بیا د حق او د باطل په درمیان کې جدائی راوستل د عین برکت ویلې کی په دغه وجه الله رب العزت تبارک الذی پسې د قران په صفاتو کې هغه صفات ذکر کوم چې راګي په ذریعہ د حق او د باطل په درمیان کې جدائی راځي چا فرقان, دے. فرقان ویلی دی تورات او فرقان ویلې دي فرقان نمرات فرقان مجید دی قرآن عظیم تورات توم اللہ رب العزت فرقان ویلی تاسکوره سورة البقران آیت نمبر بی ترپن البقران آیت نمبر ترپن رومنی سپاردن واییذ آتینا موسی کتاب والفرقان لعلکم تهتدون سورۃ البقرہ نمبر 53 اس په معنا د خدای عبد الله ابن عباس فرمای او یقینا ورکړې موسی علی السلام کتاب کتابنا مراد تورات والفرقان کې واو تفسیریات والفرقان دا سي كتاب چه دا حق و دا باطل پا درميان كي فرق راوستو جدائي راوستهم لعال لكم تحت پارا چتاسو دا جنت پلا روان شاهم نو هر قلا چتاسو جنت پلا روان شواهم نو كافر دا جهنم پلا را باتشلو دا جدائي راقلا دا جنتيانو دا جهنميانو پا درميان كي اور سورۃ الانبیاء غور ادا سو ولسم زیباران اور دا تایت بابیا راڑم یوزل دگی دے کہ نمبر بھائی 48 ولقد اتينا موسى وهارون الفرقانا وزيا وذکرا للمتقين االت اذ وليو اضلته لقد وې اشاره دې خبره تا چاګه په مانده قد ده او يقينا ور کړې مون موسى عليه السلام او هارون عليه السلام تعال فرقان فرقان د تورات وَزِيَاعًا أَوْ رَنَامًا وَذِكْرًا أَوْ نَسِيَتْ لِلْمُتَّقِينِ لَبَارَدَ مُتَّقِيَانُونَ ده دو تاعداد پوره دي ده پا قرآن فرقان دي ندغشان ته توراتم فرقانو هر اسماني كتاب فرقان بي ده دين الوا بلا خبران اغدا چه موسیٰ علیہ الصلوۃ ته چفتح ملا او شوان نوالتکم الله تعمیر چکړې نه فارا قاف سره کړې فارا قاف سره په دې معنی تایید غوړې ته سورۃ البقرہ ایت نمبر 50 ما ویلو دا صفو بیا راوړو سورۃ البقرہ ایت نمبر 50 بكم البحراء فانجيناكم و اغرقنا على فرعون او کلاچ سيری که منگا بكم البحراء ستاسو دا داخل دود دا بار سمندر فانجيناكم نبج کلی منگ تاسو و اغرقنا على فرعون او غرق لمنگ فرعونيان وانتم تنظرون أو نو ګوره حق پرسته چې فتح میلا او شي ردا فتح چې دینو دم فرقان دی خان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې فتح میلا او جنگ بدر کې مال ته جمله فرقان الفرقان راغله دي تاسو ګوره سورته انفال سورة, سوره الانفال ايات نمبر 41 سوره الانفال ايات نمبر 41 وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوملتقى الجمعانين والله على كل شيء قدير يوم الفرقان مراد دينه جنگ بدر دي تفسیری کبیر کی امام رازی رحمہ الله لکی يوم الفرقان المراد النصر الذي آتاه الله يوم بدر فرقان نو مراد هاغه مدد دے چکه مدد الله رب العزت په جنگ بدر کې د صحاب کرامو کړیو او ابو جان پکې مردار شیو مراد د دینه جنگ بدر دی سوره تلو فرقان ګورئ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده برکاتون والا هغه ذات دې چې را لګل دي فرقان د برکاتونو ډک کتاب او برکت ده چې د حقو او د باطل په درمیان کې فرق پیدا کوي د حق او د باطل په درمیان کې فرق پیدا کول دا ډېر لوی برکت ته علی عبده اشاره ده معلم ته د قران على عبده باخپل بنده باندي ليکون للعالمين نذيرا ليکون کی ضمير دي اودي ضمير کې دوه احتمال دي يا احتمال ده چې ضمير راجي د فرقان ته يا احتمال ده چې ضمير راجي دي فرقان ته لکوونه د دپاره چ شي دغ فرقان دغه قرآن ل علم نه لپاره د جان والا او نظیررن ره ورګون کویم دا دلیلې په د خبره چې قرآ نروست بل کتاب د راتون دی دا اخې کتاب دی او دوه احتمال دا چې کوونه کې زمینیر رااج د بد لکوونه لعاالی نه د دپاره چې شيته بنده دعا نه لپاره د جحان والله او نظیررن نوم حال بد کې شاره معلم دو قران تا معه دا چې داسې بندام چاغ بایان د برګت کوي د ح د باتل په درمان کیمب راورري. څې خلکو دا حق لار دا باطل لار ده د دې دواړو په درمیان کې جدای راوستون کې کتاب به اعتراض وړ ديږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ډیر صفات دي پاغه صفات کوي الله رب العزت علا عبدې هی وله نظر الفرقان علی آل عبدې هی وقار دا او چا رسول یا علی نبی ہی رسول صفت ذکر کول بګارو یا نبی صفت ذکر کول بګارو دلته کې الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې علا اب دی ذکر کو په خپل بنده باندې علما دي کین چې علا اب دی دا ذکر کول دې کمال کمالي ابدیت ته اشاره ده سته اشاره ده کمالي ابدیت ته او دا دستور د قران دی چې کوم ځای کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خاص موخه ذکر کئي او دا سی موقع چې هغه خصوصیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم حال دا کې الله خپل رسول صلی الله علیه وسلم په عبادت سره بیانې عبادت سره لکه سورته بني اسرائیل ول تاسو ګورئ ان نسم 12 سورته بني اسرائیل بن نسم 12 سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاکی دا هغه ذات لرام اسرا چروانې کوه به عبده خپل بندا ليلا د شپې پسې هي سکه من المسجد الحرام من المسجد الحرام د مسجد الحرام نا وردا مقام د 제 نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مختصر شپګه اسمانونو تتلې وي بیا د جنت او د جهنم سیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه دي او بیا پس راغلې دا مقام د مدحي دلته الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدیت ذکر گئی اشاره کې دې خبره ده چې یو بنده دا چې مقام او مرتبه میلاويږي دا کو صفات عبودیت کله کامل بنده د الله غرضی عبادت کې کمال ته ورسیږي دیو جنا ته بیا نبوت او رسالت ملاوي اي ورپسې سورۃ کهف تاسو ګورئ سورۃ کهف سورۃ کهف آیت نمبر 1 الحمد لله انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ذلكم مقام المدح النبي کریم صلی الله علیه وسلم ته کتاب ملاوشو او دا سی کتاب چاغه مصدق دے د مخکنو کتابونو او دا سی کتاب چاغه اخری کتاب دے او دا کتاب په ملاویږي خاتم الانبیا تام دا علماء د ختم نبوت نفتی مقام کیم اللہ رب العزت علی عبد ہی فرمائی ایک اتاس طریقی گئی نا نصورت الجن ہو گو الجن تبارک اللذی سپارا صورت الجن آیت نمبر انیس گو سوره الجن ايات نمبر 19 وانه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا يعلو بدا دغه قرات دي دلته کې مقام چې دي مقام ته دعوت ته وانه لما قام او کنا چې ادرتم د دعوت د پاره د الله بندا مراد دینه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره اقرا مو وګورئ العلق ایت نمبر 10 وای سوره العلق ایت نمبر 10 ارایت الذی ینهى عبدا اذا صلى آیات خبر یہ پاغه سړی باندې چاغه منکې سوق منکې عبدن د الله بنده مراد دین رسول الله صلی الله وسلم دی او د ثنا منکې اذا صلى کله چاغه مسکې مسلور مقامات د مدحې ولومنه مقام د مدحې پښپد معراج کې پیغمبر برتل دویم مقام د دو مدح کتاب ملاوی دل دریم مقام د مدح د الله دعوت د پاره ودري دل دعوت ال الله اوسروم مقام د مدح چده مسکل بودي سلورو مقامات د گي نبي كريم صل الله عليه وسلم تعبد ويل شوي لي يكون للعالمين نزيرا لی کونه کې ګزمیر راجی شي عبادت ته لکه خلاصه کې ما تاسو ته وایم داوبیا دلیل شي په ختم نبوت باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم آخري پیغمبر دي بل پیغمبر دراته تر قیامت پورې نیشته دي او عل عالمین نه مراد چې دي انسانان او جنات ځکه حدیث کې راځي بخاری او ابن کثیر د دې آیت کریمه په تفسیر کې ابن کثیر روایت نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم کان النبی یبعث الى قومه خاصتا نبی با لےګه کېدو خپل قوم ته خاصتا او بعث الى الناس عامتا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې ذلګلې شم تمامه خلقته اول دعوت د قرآن چې دی هغه یا قوم یا قوم سره نه دی بلکې یا یوه الناس سره دی سورہ البقرہ کې الله فرمایي یا یوه الناس عبدو ربکم الذی خلقکم اول چې الله فرمایي قل یا یوه الناس انی رسول الله الیکم جميعا دا الله رسولیم تاسو ټولو ته تا اراميه او عجمیه الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرًا شبا تصرفات الله ذکر کے تو مبارک چون کہ مخ مسائل تو بیان شو برکات د الله په اختیار کې دي. غسپدي باندې الله رب الاول د شوا د لایل ذکر کړي. دا شوا تصرفات حقیقت کې شوا د لایل. آبادی ته بیان د فرقانوم ویلې کېږي. چې خلکو یو ارتدا الله دعوت دې تاسو جنان طرف تبلیم بلګار ته شیطان دعوت دے چاګه تاسو جهنم طرف تبلیم دا وازی afarق دیکن الزی لهو ملک السماوات هاغه الله چخاص داغه په اختیار کې دا بادشاہی د اسمانونو د زمکو اشاره کې برکات او تاسو برکات په دوو قسم یو قسم اسمانی برکات تی او دویم زمینی برکات تی عرضی برکات دادی دوالو برکات و وعددار او مالک اللہ دی دارم بنی جملشو او دویم بنی دلیل او دویم جملہ و دویم دلیل ولم یتخیز ولدن دې اصل مقصد دف د وهم ده یو اعتراض وريديږي هغه د ام جمالک د آسماني برکات او الله دے او د زمینی برکات او مالک الله دے کې دي چې د الله ولد وي او دا برکات موږ ته ملاونی شي بلکې هغه ولد ته به میراث کې ملاوي شي الله د دلیل ذکر کوي د مخکني دلیل د خو ځاهد د پاري او فرمای ولم يتخذ او نه دی نیولې ولدان زویم تبصری مظهری لیکیم قایسنا الله پانی پتی رحمه الله 1225 کې دی وفات ته आले کې دي کی تردید د احلی کتابو دی چاوبې ایصال السلام ته ابن الله و او براکات به دغه نه غول او دغه رنګې تردیدې د یودو چاغ به اووزیر ته ابن الله او براکات به دویر اسلام نه غوختل او دغه رنګې رت دی په اهلیمه کو باندې چا با بهوي بنات الملا ک بناله فرشتې د الله لونه دي او براکات به مللا په الله فرمایل ولم يتخذ او نه دی نیولے ولدن زويم ولم يكن له شريك في درم دلیل او نشته ده دا شريكون سوق حصدار في الملك په بادشاہي د الله کې دا الله په حکومت کې سوق شريك نشته او پدې کې بیا په دوه فرقو باندې تردید ده یو فرقا غدا چاگی تا مجوس ویلے <سؤال> گی او دویما فرقا غدا چاگی تا فرقا سنویه ویلے گی سنویه پتا سر او دا هاگا فرقا دا چدو دو خدایان و قائل دی دوی که خدایان دو دی یو خدای دا خیر دی او دویم خدای چی دنواغ د شر دی مانده چی دوی د دو خالق او قائل دي یو خالق د خیر جگت ایزدان ویلې کی او ويم خالق د شر جگت احرمان ویلې کی نو فرقہ سنویان د دو خدایانو قائل دي والله رب ال عزت دي جمله کې داغو ترید وکاو او یې فرمایل ولم یکول له شریک او نشته د الله حصدار په ملک په با بادشاہي کې څنګه الله خالق د خیر ده داسې خالق د دا شر هم ده خلق کل شی بن دلیل او پیدا کړي دي هر شی او خلق اصل کې ویلې کېږي یو معدوم شیله وجود ور کول یو معدوم شیله وجود ور کول هر معدوم شیله الله وجود ور کوي اذر دغه کله شین استغراق کی ده دا الله په صفت کې چې کوم کله شین هغه ته کل استغراق دی ویلې کیږي تمام موجودات د اسمان دی کزمه کدان چې په سترګو ښکاریږي کوم ملائک دی چې په سترګو نخکاریږي جنات دی په سترګو نخکاریږي هوا ده په سترګو نخکاریږي هر مخلوق هغه ظاهر دی او کباتن دی ایا لوجود الله ورکرے وخلق کله شی او پیدا کړے دے هر شی او بیا یوازې پیدائش نه دے بلکې فقط درهو تقدیر ته اشاره ده اوش پغم دلیل عقلی ده او دي کی بیا رد دے تقدریو باندې هغه فرقہ قدریا چاغه د تقدیر انکار کوي أعدل الله ترتيبهم بدل قصاص وخيال فقدره فقدره بني وخلق كل شيء فقدره فقدره دكي فارلا ادي تفاتف وليجيجي اشاره دي, دي خبري تا تخليق دي يو تقدير دي يو تخلیق د نو خلقا کې تخلیک په اشاره وام پیدائش ته مخلوق لو وجود ور او بیا فققدره کې تقدیر ته اشاره وام اشاره د خبره تام چې تخلیک د تقدیر موافق وی تخلیک د تقدیر موافق وی مطلب مت دا چې تخلیق او تقدیر کې مخالفت نشته دې دا کم مخلوق چې ژوند ولیکلی شو مرګ ولیکلی شو رزق ولیکلی شو نو دا درواله چې د نو دا د د تقدیر موافق وي تقدیر کې چې سمر عمر ولیکلی شو د اغم عمر بدې دنیا کې تیرې سمر رزق ولیکلی شو د اغم رزق بدې خوري او سمر اعمال د ولیکلی شو د اغم اعمال کوي واتخذوا من دونه آلهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون قران د آیات در رد على الشرك اورد الشرك یہ اللہ رب لید پس بو وجوه سرا خصوصا الله کریم اگہ گسانو مان رد کیں چکم گسان د برکت نسبت غیر اللہ تکی د برکت نسبت غیر اللہ د کی اللہ نه علاوہ بل چا ته نسبت کیجدا برکت د دا برکت د د د فلان د فلان کی په تاسو کانس کی ویل دی دغه رنګ دا مکرو دی دوا غخت مګرو دي خام شپږ جملې الله ذکر کئ شپږ جملې او پدې شپږ واړو جملو کې الله زجر ورګئ اخلګتا چې کوم خلق, خلق د برکت نسبت غیر الله تکئ او بیا د غیر الله ننفي کئ د دوکې دو صفاتو یاوو پهنځه صفات دي چې هغه صفات د قدرت ولیکيږي الله دا غي نه او یو صفات دي چې هغه ته صفات د عجز ولیکي او ورلا ثابته هغه یو صفت کم دی هغه معلوم کا وهم یو خلقون دا صفت د عجز ورلا ثابته خان انور جنکم پنځه صفات دي الله رب العزت داغه پینزو اول صفات چې صفات د قدرت وایي دا یې نفقې ورتخذون وليدي من دونه ما سواد الله نالهتن حضاران د عبادت خود ساخته معبودان د ځان نه جوړ کړي دي لا يخلقون شيئا چې نشي پیدا کول شي ان شي شيئا نکرا پس یاخذ نه فی قومم فی دکې تفسیری مظہریخ استمانه گی هغه فرمایي چې ن جوهر پیدا کولې شي نارس پیدا کولې شي نامن پیدا کولې شي او نه حالت پیدا کولې شي نه جوهر پیدا کولې شي نارس پیدا کولې شي نامل پیدا کولې شي او نه حالت پیدا کولې شي د کی عموم ته اشاره یو خللوکوون او حال دا چې پ خپله پیداړی شويدي دا یو صفتله ولهثابت والله ییکونه او مالکان نه انفسهم نفس زانونو دپارې زوررن د ضرر لري کولو پل د ځان نظرر نه شې کولی او بیا ضرر په دوه قسمه یو مالی ضرر دی او دو پهنی ضرر دی دا دوا ضررونه د ځان نه شل لري کولې د تانه بس ضرر لريږي ولا نافع او نه ځان نه نافع حاصلول شي نو طالب بس ناف درګي سرالم صفات دو قدرت الله تنفيکي ولا يملكون موتن ولا حياتا ولا نشورن او مالکان دي موتن موت عام دی اخفل ده زان ده موت مالکان ندیم یو ماندان دو امانا ولا یملیکون موتن ده بل ده موت مالکان ندیم بل جامان موت نشی راوسته ایم ولا حیاتن او ندو جون ولا نشورن او ندو دوباره پیدایش وقال اللذین کفرو انها زائل لافکون افتراه و اعانه و علیه قوم آخرون فقط جا و ظلم انکار د قران او انکار د قران چا کینو اعتراضات کین ناپوه خلق شپګه اعتراضات الله ذکر کین دا شپګه وره اعتراضات د کافرو په قران باندې دي او اصل مقصد دې اعتراضات چې دین واګه انکار د قران دی وکال الذين وياك سان كفر او چې کفر کړي دي مراد دین علی مکه دی زګا سوره الفرقان مې کی سوره ته او بیا تصریح کوي الله رب العزت کفرو چې وروسته دغه اعتراضونه په ځوانه دود اسلام د داهره نه بهر دي دا کافر دی تصریح کئ اشاره کوي د خبره تا چې انکار د قران دادا سينکار د لکيوتن انکار د الله دی, انکار دا اللہ دی یو والی کئ خو ذات کې الله رب العزت ځکه توحید خو هغه مو اعتبار دی ځکه فمارف د قران وی د الله یوواله چې څنګه قران ذکر کړي دغه له اعتبار دی ګورې دانا چته معرفت د الله صرف په عقل باندې اوکی خالص په عقل باندې ته معرفت د الله نشي کولای بلګیا معرفت د الله معتبر دي یاده قران په ذریه وکال الذین کفروا کفرو یا کسان چې کفر کړي کړي ده ان هازان د دیتا قران الا افکن افکن به معنی د کذب د دروغو کتاب نعوذ بالله دولو من اعتراض او دویم اعتراض افتراہو محمد دا د دزان نه کلی دیم او درم اعتراض و آعانهو علیه قومن آخرون و امداد کلی دیده دم و عليه علیه علیه کیهی زمیری مجرور متصل محمد دراجع دی او دو آعانه پسلکی علی رازی او مدد کرده ده د قوم آخرون قوم بل اس قوم بل صبح مراد ده قدی که دو قول ده یو قول ده مقاتل ده رحمه الله ایک سو پچاس هجری کی ده وفاد ده پا کم کال چې امام یعظم ابو حنیفه رحمه الله وفاد ده پا ده کال مقاتل وفاد ده دادوالا آمزرو مقاتل ابن سلیمان فرمایي چې قوم نه مراد نصر ابن حارث ته ا نصر ابن حارث اگر الله قوم پدیو وي چې قوم دا خبره منله سردارې ور ورته قوم وي او دویم قول د مجاهد ابن جبر دی د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله او استادانو امام سب عمر چ دے 24 سالو چ دے وفات شو ایک سو چار ہجری کی دے وفات تے لیکن زمونگ امام یعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صنع اسی ہجری کی پیدا دے او ایک سو پچاس ہجری کی وفات تے نو ابن جبر ایک سو چار ہجری کی وفات تے مجاہد ابن جبر چے وفات تے دونو امام سب عمر چوبیس سالو مجاہد ابن جبر فرمائی قومن آخرون نه مراد یہود دیل اوب ابن کثیر معنی کوي آ فرمای اوعانهو عان اپ معنی د واست عانه ده واست عان اعلی بقوم اخرین محمد تو قران په جمع کولو کې د بل قوم نه مدد ده اصل کې دا اعتراض قابل اعتراض و زکه دی اعتراض باندې اعتراض راټو اعتراض به راټو او هغه اعتراض داوم چې د خویتیم دی ښه نه کړنه دی مکه کې تیر کړی دلته کې خو تعلیم نه نو نو تد قرآن څنګه ولیکه نو په دا غواچا او انه علیه قوم اخرون د دې مدد کړی دی بل قوم يهودي مدد کړای چې پای کې تعلیم میافتو فقط جاءو ظلمون وزوران د دې اعتراضونو شله یو افکن دویم افتراہو درم بو آعانهو علیه قومن آخرون دعیات پا تطیمہ کیا اللہ دو جوابونا ذکر او دا دوالا جوابونا پا ترکت تخویف تی یو جواب ظلمن او دویم او دا ظلمن چیده مخکنو دو اعتراضونو سر لگی افکن او دا گرنگی دې ډول سره لګي ظلمن ظلمن چې د افکون او افتراحو سره لګي زکه حق او صادق کتاب ته چې کذب او افتراو ويل د ظلم دی او زورن چې د درم اعتراض سره لګي او عانه قوم اخرون داګه سره لګي زکه زور اصل کې لګي د نفس الامر ناختل نا بل طرف تتل وقالوا اساطير الاولين تتدبروها فهي تملى له بكرتهم واسلام مزید نور در اعتراضات بینکار د قران کې یني سرورم بنزم اوشبغم اعتراض سرورم اعتراض دا قالوا دا کافر وهي اساطير الاولين دا قران خو کې سی دې د زړو خلقو اساسویر اصل کې ویل کېږي هغه ونه ثن چا په زنګل کې به ترتیبې مطلب دا چې د قران کې خو به ترتیبې کې سی بیانېږي یو قوم ما کې راغلي او داغه کیسه روستو ذکر شي یو قوم روستو راغلي او داغه کیسه چې مخ کې ذکر شي نو نسب به کوي قران ته کدا ساعت اولین دا دروغ کې چې دې د مخکنو خلقو او کلام په مجاز باندې حمل لې مراد دینه بیسند خبرې دي چې په ديې قیصو سند نشته دي ځکه اډیان سمودیان او قوملود خډیر مخ کې تیر شو دي هغه وخت کې څوک موجود و هغه وخت اخفل بسطر قبان دي, دي او بيهاي لکل دي مطلبنا چه دا بيساند و كتاب دي او پنزم اعتراض دا اكتا طباحا چه لکل دي, دي رسول لا قسي دا, دا مخانو قومنو دي رسول لکل دي جای بل طويل دي چه تلکا دوارا ماني فهيتم لا عليهم فهيان دا قسي لکلیشوی تم لا املاکی دیشی یا لیه رسول بانده ام. دو خبری مقصود دی یو حفاظت مقصود دی او دویم یاداش لنکلو مقصد دا دی چی دا کسی محفوظ پادیشی او بیا چې بار بار املاکی دیشی په دی پیغمبر مانی نو اصل مقصد چې د نو آگا یاداش دی چې یاد که راشی او دا کسی یادیشی فہیہ تملان بیا املا کے دیشیاله ہی بودی رسول مانی بکرتن واسیلام په وخت د سبا کې او په وخت د بیگا کې بکرتن فی اول النہار درځي ورمنه هيڅه په بکرو ولیکي او اسین اصل کې ولیکي اخر النہار یا خو بکرتن واثیرن په حقیقت معنی حمل که سار نیم کې پدمانه املاکيږي او ماخام نیم کې پدمانه املاکيږي یو مانا او دغه مانا بكرة ته واسي روان دوام او استمرار ته اشاره ده چې بغیر څه د وخت مو متعين نه هميشه د دې کېسو املاکيږي پدمانه قل انزله الذی یعلم سر فی السماوات و نو انه کان غفور الرحیم د تمام اعتراضونو یو جواب او اصل مقصد بنيږي چې صداقت د قران دی شیخ الخلقو دارفتی نه کتاب دی پدې اعتراضونه مکووي صادق کتاب دی صادقانه کیده خي او سہیلا ته د جنت خي اوایا زمانه بيانزل الو الذی را له گله دتا قران الذی ها غزاد یالمو سراچ پویږي اسرنا پهر پټ باندې اغه ذات را لګل دي چا عالم دي پهر پټ باندې پټ نو مراد ابن کثیر لکې چې ماضی او استقبال ماضی او استقبال او ماضی نو مراد هم هغه ماضی چې ماضی بعید وي لری ماضی زکه قریب ماضی کوار چا یادې لیکن بعید ماضی اغه صرف الله عالم دی او مستقبل راتونو کی زندگی دا مي په حاله تومان الله خبردار دی قل او اے زمان زماني انزله رانيه القران الذي هاغات يعلمتي عالم دي اسرار په هر پټ باندې په سماواته ها غ پټ چا موجوده وي په اسمانونو کې ولا ارضی او پس مکه کې مانا دا چې دا انسانی کلام نه دی دا بشري کلام نه دی بلکې دا د غزات کلام دی چې هغه تعالی مولغې ویل کېږي دا د هغه کلام دی لہذا که پدې کې د ماقنو قومونو کسی دی نو دا کسی په سند سره دی پدې کې کذب نشته دی پدې کې افتراء نشته دی دا د الله کلام دی الله سن الله رب العزت په ماضوم خبردار دی په حالوم خبردار دی په مطبلوم خبردار دی نو دا د عالیمل غب کلان دی دا به کلام نه دی دغه تووج بیا دو مطلبونه تفسی منظرریلي کې دو مطلبونه چه دا بشری کلام نده بلکه دا الهی کلام ده دا دا علم الغیب کلام ده بیاده دید دو مطلبونه که شي اول مطلب دا کچرت دا دا انسان کلام ویه نبیا ولی دا عرب و لوی لوی شاعران او لوی لوی عدیبان دا قرآن دا مقابلین عجیز و شلوم یارکنه قرآن چلن ورک فاتو بسوره من مثله نوغو ول عاجزشل کچر تا د انسانی كلام وي د انساني كلام انسان مقابله کول شي د بشري بشر مقابله کول شي دا عجز د بني او عجز د انسانا نو سريح دليل له په دې خبره باندې چې دا, دا بشري او انسانی كلام نه دي یو مطلب دا شو دوه مطلب دا حقیقت کیم مشپږو اعتراضونو کې چې کوم سلورم اعتراضو سلم نه بلکې دریم اعتراض دآګه جواب دې آګه درم اعتراضو اوعانه علیه قوم اخرون چې مدد کړې ده محمد قوم بل آ قوم بل چې دغه سوق د يهود دی دا یکتګې دې اعتراض جواب دې او دا غي اعتراض يهود چون دا قابل غورو و دې اعتراض رډیر شوبه پیدا شوه بی. او اکثر يهود د اسلام نه منکرشل بیا دداګه اعتراض وځ باندې د مقصد دا کتا سو وی چی انه علیه قوم ان اخرون د محمد مدد کړي دې بل قوم چې هغه يهودي دي مدد کړي وې او دا قران د يهود په مدد باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکلې وې بیا دې کېول یالله رب العزت د موجوده تورات او د موجوده زبور د تحریف تذکره کړی دا چې دی کې تحریف شوی دی یو خبره يهودو خدای چې موږ تحریف نه لګړي او بیا دیمه خبر دا چې د قران په ذریعه مخکلي کې دابونه منسوخ شوې دي نو کله يهودو په مدد باندې دالې کړي شوی نو بیا به کتاب د مخکنو اسمانی کتابونو ناصخ نه ګرځي تدلې ځکه يهوود واخبل کتابونه نه مونږ څوکې او درېم دا چې بیا وبدي کتاب کې د مخکنی آسماني کتابون زیات تفصیل نو وو مونږورو چې قران کې د مخکنو اسمانی کتابونه زیات تفصیل لري د تورات نه زیات تفصیل لري د انجیل نوم زیات تفصیل او د زبور نوم زیات تفصیل لري نه دا زیات تفصیل د لارې په خبره چې دا د الله کتاب دی الله را دي ګلې قل اوایا زمانہ بھی انزله الذی ناظر کنے دے دا قران الذی ها غزاد یالمو چ عالم دے اسر نا پہاڑ پٹ باندې فسمواتی چا موجود دے پاسمنو کی ولر جو پز مکه کی انه کان غفور الرحیم یقینا اغه دے بخنا ک ان کے رحم ک ان کے دتی جملہ مطلب دی یو مطلب دا چ ترغیب د توبه الله ور ک ترغیب د توبه چه خل کو تافه اعتراض نه کوي په قران باندې د دې حل دا دی چې توبه واسه الله طرف ته متوجه شه دا اعتراض نه پریک دی اسلام قبول کوي ایمان راړې را په قران باندې دا ترغیب ده توبه شو یو مطلب دا جمله ده دوه مطلب دا جمله هغه حقیقت کې د اعتراض جواب هغه دا چې دا قران باندې اعتراض نه کوي او قران باندې ایمان نه راړي نو الله دوله سزا ونی نور کوي جواب راغې ان کان غفور الرحیمه بشک الله دې بخنه کو انکه رحم کو انکه وقالو ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الأسواق دا سجر دې پینکار د رسول او اعتراضات ذکر کیږي پر رسول باندې ماکه انکار د قران او د کافرو شپک اعتراضات په قران باندې اوس انکار د رسول او شپد اعتراضات د کافرو پر رسول باندې صلی الله علیه و سلم وقالو دا کافران وی په انکار د رسول کې مالی حاضر رسول سوچلو دی رسول لرام یا کولو طعام چې د خوراک کین دا نو باندې اعتراض دا خوراک د د دلیل دی په دې خبره چې د بنی آدم دی د بشري رسول د رسالت قائل نه د بشري رسول د رسالت قائل نه یو اېمني کثیر معنا کوي یاقولو کما نأکولو نا یاقولو کما نأکولو نا د دا خوراک داسې کې له کسانګه موږ خوراک کوو داڑن من اعتراض او دویم اعتراض ویمشی فلسواق او د دیگرزی فلسواقی ببازارو نوکی ایم اسواق جمد سوق دا بازار تطلل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ببلا ضرورت بازار تنت ولمالکی چې دامت دا توحید دا پاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تتو او یم نظر ضرورت د پاره بازار تتل زکه بنی ادم دی بشر دی او د بنی ادم ضرورت دا د بازار کی او مقصد دا مقصد داغو یا کول الطعام ويمشي في الاسواق قدو چینه بنی ادم دی مطلب دا چې مون خود رسالت قائل یو هولیکن بشری رسول نه منو بلکې مونږ به هاغه رسول منو چې غ دا دو دویم اعتراض او دویم اعتراض لولا ان ذل الیه ملک فیکون معه نذرا اعتراض بیا په ترقس او یا په تنزل سر دی مطلب دا چې د پخپلا فرشتن دم بیا د لمشیر اور مرګر چ دین هغه فرشته به کار دم لولا ان ذل الیه ولئن شئ نازل لدي اليه دتا ملك فرشتان فيكون معه نزيرا فيكون كزمير اجد ملك تا تشيد دغه فرشتہ معه کی هو زمير راجید رسول تا تشيد دغه فرشتہ دی رسول سره نزيرا يرور قوم کی تایید دپاری فرشت په کار او سر لهم اعتراض او يقول قال یا ونی نشی راغورځی دی په دبان یکن خزانه د توورن ملاوی کی خزانه یعنی خوفیه مال پکارداندا چې د سره خوفیه مال او دا خوفیه مال په ذریعہ چې د مستحقینو سره تعاون کی او له د اسلام دعوت ورکه او ایمان طرف ترازی اسلام طرف ترازی او پینځم اعتراض او تکون لهو جنته یاکلو منها یا ورن نشکه ده د جنتون ال وبا یا کلو چې د خوراک کې منها دا غینام وقاله ظالم نا ویدا ظالمان خلک تا تبیونا تاسو تابیداری نکوي الا رجل مگر داس یو سړی مسحورن چې پاګمانه سهر کلشو دے یوماندا مسحور سهر زده بې معنا مسحور او د مجنون تاسو طاعیداری کوئ د تاسو سره یې چاغه مجنون دی لیو نه دی چې تمام قوم مخالفت کین او خلکو ته وی چې حقدار دی عبادت یوه الله دی او کیف يسال خلق اله واحد او سوره قاف کې براشي ان ذا لشیء عجاب دا خو یو ناشنا دعوت ته چې یو خوده با تمام مخلوقات تسنګ اوره سیږي مسحور په ده مجنون او یا مسحور په معنی ده محتاج اله طعام ځکه مسحور د دا دا سحر ناغسته شوی ده ترخه ته ویل کېږي دا, دا سه کس چې داغ په بدن کې ترخه نقرار نو خوراک ته محتاج یا مسحور مفعول په معنی ده فاعل ده مسحور په معنی ده ساحر جادو کوونکی شپ اعتراضاتو د کافر او پین کار د رسول کې بیا تفسیری ممسریې قا اوله پانی پ کې ریم او الله فرمی چې د شپغړو اعتراات کې تن ترتیب دی په د شړو اعتراضات کې تن ترتیب دی اول دا چې دا رسول فرشته ولې نهدم او دا دا رسول فرشته ول نه مونږ زمونږ د رس... پوه او د هدایت دپارې فریشته به کار ده اول دا چې دا رسول فرشته نه دا, دا که چرته پ خپله فریتنو کم کمم د د مشیر او د د ملګې فرشته په کار ده چېیدو کې د او چې کم داوت چلی هغه داوت اغوم و چللی. به طورې تاید د سره فرشته به ده او درمه خبره ده چې هر کلا دا دو خبرې موجود ندی دي ک د په خپله فرشته نه ده او د دو دید دا د پارې فرشت شته د بیا کم کمم دپارې درزک انتظام په کارو او درزک انتظام دو صورتتونونه دي یو ده چې یو غبی صورتوي نه او یوقاله کنزون دا سی خزانه چگه پتی او دویم صورت چه ده هغه ظاهري سرگند باغونه چه هر سده گوری ده مالدار ده ده دخوات ابرازی ایمان برادی خواه نو هر کلا چه ده سالوروان خبری نشته ده ده پخپلوم فرشتن نه ده د تایید دپاری هم فرشت نشته ده او خفیه خزانه هم نشته ده ظاهری مال نشته ده لهذا نتجه تغراو وتلاین تتبهون الا رجل مسحورا تاسو تابیداری کوي د تاسو سړی چې پاګماني شهر کړی شوی دی انظر كيف ضرب لك لمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا زباب اخری آیات او دی زجر جر داغه خلق او تا چکم خلق انکار د رسول کې او پاغمان اعتراضونه کې او دانه تجد دا ما قبل او زجر دې پکې زمانه بي انظر وګور یا انظر پوانه د سوچ سورۃ القیامت کې به تفصیل ز کوم ان کله د نظر پسيله کې فی راشی کله د نظر پسيله کې الی راشی او کله چې دې نظر بغیر د سلی نه لکه دل دې انظر نه په سیلې کې فیشته نه علاج تدې زما نبی سوچ وکم یا وګرم کیف زربو لكلم سال سنگ بیان ایتد پاره مثالونام مراد چې نه کاره صفته نه دي ناکاره اعتراضونه زما نبی وګره دو ایمان نه او دی ایمان په دې پتا م نه اعتراضونه فظلو دا غير ترازلو نتجه سرعه وطلع نتجه وطلع. دو گمره حشل فلا يستطيعون سبيلان وطاقت بن لرين دساملارين سبيلان مختلف توجيهات مفسرين نقل. كي. يو توجيه دادا چه سبيلان نمراد سبيل الجنة سبيلال جنت فضلون گمراه شله فلا استت او نسب لن طاقت بن لري د جنت لارې زکاکم بنی آدم چې دو تا د جنت لار خي <تصفيق> پاغو مانی دوه اعتراضونه کوي اغه تم <تصفيق> جنون وي اغه له ونه وي نعوذ بالله پاغه مانی رنگارنګ فتوی لګي نو جنت لار خواږی خي مې دوه څنګه جنت لار شي یو ماندا دو امانا فظلو ندو گمراحشلو فلا استطيعون سبیلا فلا استطيعون طاقت نلری سبیلا داد بیمت توجیح مامی قرتو بلکی احکام القرآن کی اغیر لکی فلا استطيعون سبیلا طاقت نلری دو سبیلا الى تصحیح ما قالو فیکام سبیلا الى تصحیح ما قالو فیکام زما نبی دو طاقت نه لري پتا مانی د جرح دلاره ستا جرح نه کولی زکه تا کی صفات د جرح نشته دی تو خو کامل اور مکمل تا بدنامولې نشي د دوه اټ دا اټ ترازو دی دا پتا مانی برابرې دی نشي زکه مخ کې چې سومرام بیا راغلي دی یا غو بني ادم راغلي دی زما نه پدې گواधा هغه خپل ضرورت د پاره بازار ته تللی دی بنیادم راغلی فلا یستطيعون سبیلا ال تصحیح ما قالوا فیک چکه اعتراضونه کی دغه تصحیح دوني شو کوله دو معنی اور در مانا فلا یستطيعون سبیلا زمانه بی طاقت نلری دود سم خبرو ددو په اعتراضاتو کې تناقض ده ددو په اعتراضاتو کې تضاد ده تضاد څنګه ده تاد دا چې مخکې ویللي او مالی حاضر رسول یا کولوه چې د خوراک کوي او بیا په خپله وي چې خوراک لبارې باخ په کار دی چې د د باغ نه خوراک کوي خزانه بهګارده دی خو تظاد دی او نووي چې مالی حاضر رسول یا کولو توواه چې رسول وشلو چې د خوراک کوي او بیا په خپله چې دی په مخه د خوراک د پاره د باغ مطالبه کی چې د باغ بګار دیم چې دا غینه خوراک کئ دا تازه شو د دو, دو په اعتراضونو کې که دا اعتراضونه زمان ابي خلاف دو کې دا اعتراضونه بفعیدی دي د دې پریا یو تن د اسلام نه نشي الهوله زکه په دې کې تازه ده الله دې عامه توفیق راکئ نن پیر رضوا سبا نبی ان شاء الله لسیز دیم و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله اكبر سو کو فچی دلایم مغفرت نصیب کی میرس رحمت سو وفات ا موننا میرس ملک سے اخلاص سره دعا او غونیا ندر لو خدمت ته قران کړه فنا فی انسانو انسان یا الله ته مغفرتک املاج لنصیب کی یا امنا سوک با علت اسلام کی دنیا نتلی دی یا مت مغفرت نصیب کی سو پریشان دی الله د کی پریشانې په حال باندې رحم وکرمو کی یا دا یو موسي بیماری مسلمانانو باندې راغلی دا یا الله د مسلمانانو حفاظت وکي یا الله کوم متاثر ديږي له شفای کامله او له مستمره وركي یا الله څوک پدې مرز باندې وفات شي ودی او له درجه د شهادت وركي یا الله دای ګناہوںه معاف کي داګه مغفرت نصیب کي یا الله د شهبان او د رمضان میاشته دا د قران <تصفيق> میاشته دي یا الله پدې کې مونږ ساده کتاب خدمت کوو مونږ له توفیق راکي یا چې مونږ ساده کتاب خدمت کوو یا الله موږ له توفیق راکې چې موږ ساده کتاب خدمت وکړو یا نو به آسان کې اوریدلو ما آسان کې ناس ته ما آسان صلی الله تعالی علی خیره خلق محمد و اله وصحبه